Referat, Track 24. Hallo, guten Tag. Also, ich bin ja heute als Erste in unserem Seminar mit dem Referat dran. Der, der Titel ist Künstliche, Künstliche Intelligenz, Grenzen und Möglichkeiten. Also, ich bin leider gerade total aufgeregt. Eine Sekunde, eine Sekunde. Also, nochmal. Guten Tag allerseits. Ich begrüße euch herzlich zu meinem Referat mit dem Titel »Künstliche Intelligenz – Grenzen und Möglichkeiten«. »Träumen Androiden von elektrischen Schafen«, so der Titel des Romans von Philipp K. Dick, der später unter dem Titel »Blade Runner« verfilmt wurde. Die Frage, ob Maschinen intelligent sein oder vielleicht sogar Gefühle entwickeln können, ist eine der Grundfragen der künstlichen Intelligenz. Joseph Weizenbaum – der Vater des berühmten Programms Eliza sagte, Regelmäßigkeit ist die fürchterlichste Eigenschaft der Maschine. Ihr erinnert euch in diesem Zusammenhang vielleicht auch an das bekannte Beispiel. Eliza konnte Schlüsselwörter wie zum Beispiel Vater erkennen und darauf reagieren. Zunächst scheinbar wie ein Mensch. Zum Beispiel sagte der Benutzer, ich habe Probleme mit meinem Vater. Eliza antwortete darauf, Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. Aber dann sagte der Benutzer, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und auch hier antwortete Elisa, erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. War das intelligent? Was also ist Intelligenz überhaupt und was unterscheidet künstliche von menschlicher Intelligenz?